поправила скоєвджене волосся. Злаєдної дівчинки, вона вмить перетворилась на колючу різку, якусь чужу. Я маю повне право робити так, як вважаю за потрібне. І неважливо, чи я за Майдан, чи за Антимайдан, свій вибір я робитиму сама. Доню, я тебе чимось образила? Я цього не сказала. Відповіла так холодно, що нас стало зимно. Івана, не прощаючись, пішла. Виходить, що здогадки правильні. Як знаю, ще поговорити, коли схована в панцир так, що нічим її звідти не вишкребеш. Можливо, попросити Гену, поговорити з сестрою, щоб дізнатися більше. Син прийшов додому по обіді. Свекруха його нагодувала. У неї був вихідний від мітингів. Потім Гена зайшов до матері. «Як ти, мамо? спитав спорога як завжди при застуді, відповіла вона і розповіла про Іванну. «Для мене це не новина», – сказав Геннадій. І розказав усе, що знав про існування групи «Антимайдан», в якій була і сестра. «Чому ти мені про це не розповів раніше?» – запитала сина. «Невіщо? Мало того переживань за бабуню, все одно я повинна знати», – наполягала Настя, роздумуючи, чи бачив син на сайті її фото. І подружку Іван не бачив, додав Геннадій. Скажу тобі одразу, ти була б не в захваті від такої дружби. А я їх зустрічав кілька разів біля гуртожитку на Маяковського. Таке враження, що ту жінку тягали по рейках-шпалах не один рік, а потім побиту пом'яту та брудну, кинули, і води не дали помитися. Дитину шкода, таке гарне хлоп'ятко, але не доглянути. Брудне, бліде. Он воно як. задумливо протягла жінка. Ти не пробував поговорити з сестрою? Пробував. Одного разу навіть вирвав зі рук пляшку пива та цигарку і викинув геть. Сказав, що вдома ще й дупу надеру, і що отримав відповідь матюки з двох чорних ротів. І де тільки вони такі слова знайшли. Ні, мамо, з Іваною розмовляти неможливо. Нехай ще татко бабця спробують. Якщо ми з тобою не змогли, то батькові й погатів не вдасться. Задумливо мовила Настя. Бабця, кажеш, не думаю, що у неї вийде. Вибору слушну меті сама ще раз спробую поговорити. А те все-таки спробуй з Іваною по-доброму спокійно поговорити, добре? Гаразд, зітхнув він. Не бачив, який зараз прапор висить над міськвиконкомом Поцікавилась Настя, згадавши розповідь свякрохи. У нас, мамо, як у веселі в Малинівці, посміхнувся Геннадій. Вчора висіла якась ганчирка невідомого походження, потім її зняли, вивісили український прапор, потім змінили на прапор Новоросії, потім знову наш, зранку білі, ввечері червоні, вибирай, що більше до вподоби. Просто жах. Цікаво, хто міняє прапори? «Не знаю, але чув, що це відбувається не без допомоги міліції. Я там не буваю, краще знає наша бабця, тож треба в неї спитати. чому та міліція не стежить за порядком?» – обурилася Настя. «Отримують зарплатню українську, а вішують чорт, значи її прапори. А у нас є міліція?» – син іронічно посміхнувся. «Потрібно звикати, що її у нас уже немає». «Твій друг Антон працює в правоохоронних органах», – нагадала Настя. «Що він говорить? Те, що він людина маленька? Що накажуть, виконує? Мамо, ти ж розумієш, що не він замовляє музику. Антон лише її виконує». «Зрозуміла», – зітхнула Настя, – «що нічого не зрозуміла». Розділ двадцять восьмий. Тільки Настя зібралася подрімати, як зателенька в телефон. Все-таки потрібно його вимикати, коли збираєшся відпочити, подумала вона і подивилась на екран. Телефонувала Аріса, з якою Настя кілька годин тому розмовляла. «Слухаю», – сказала вона, відкашлявшись. «Настя», – плакала в слухавку подруга, – «приїзди до мене, прошу тебе». Що трапилося? Настя стривожилась не на жарт. «Приїжджай, будь ласка!» – крізь сльози попросила Аліса. «Зараз». Настя швидко вдяглася і за двадцять хвилин уже була у подруги. Аліса з розбухлим носом та червоними опухними очима одразу потягла Настю за руку на кухню. Так, же вже нетерпеливилась Настя. Усе минулося, усе позаду. Аліса залпом випила чашку води з-під крану. Зараз розповім. Ну, ти й налякала мене. Настя повторила приклад подруги. Я вже не знала, що й думати. Ти навіть не уявляєш, що трапилося, шмигнувши носом, сказала жінка. Моя Алла зібралася сходити в гості до своєї подружки, яка живе в нових районах. Щось мені підказувало, що не потрібно було їй сьогодні випускати з дому, так ні. Як щось лихе підштрикнуло, відпустила. Доня пішла, а в мене з рук геть усе валиться. А без ліричних відступів можна? Нетерпляче перебила її Настя. Ага. Алочка пішла до подушки. А та дівчинка, донька якогось місцевого бізнесмена, навчається в одному класі з моєю кицею. Зустрітися домовилися о п'ятій. Алочка прийшла, а двері ніхто не відчиняє. Тож вона не стала їй телефонувати на мобільник. Образилася і пішла додому. Виходить з будинку, а це в кінці вулиці Гагаріна. І раптом для неї різко гальмує легковик. Вискакують двоє чоловіків у масках і вмить затягують мою дитину. У Алісі знову посипалися по великі Великий грошений сліз. Мою дитину затягують в автівку, «І кудись везуть!» «Який жах!» – сплеснула руками Настя. «Другі питають, як її звати, як прізвище!» – продовжила Аліса. Коли вона відповіла їм, почали поміж собою говорити, що, мовляв, не те дівча. Вони спитали, чи знає вона Олесю, і прізвище назвали. Звичайно, Алла знала, бо саме до неї ходили Викрадачі почали матюкатись та сваритися, обвинувачуючи одне одного. І поїхали вони на шосе будівельників у бік Луганська. А ти ж знаєш, що там одразу за містом починається ліс. А потім почали розмірковувати, що робити з моєю дитиною. І що далі? З розмови Алла зрозуміла, що вони хотіли вимагати від батьків Олесі викуп за доньку. Але помилилися. Моя дитина до смерті налякана Відчула жахливу небезпеку, коли виїхала за місто Коли вона відчинила дверцята, вистрибнула з машини Це ж так небезпечно Ще б пак, вона впала добре, що не на асфальт Скотилася в кювет, підхопилася і тікати Не наздоганяли, доки автівка пригальмувала Алла вже бігла до автозаправки, що на виїзді з міста. Там стояло кілька машин, то вони не ризикнули бігти за нею при свідках. Звідти люди викликали міліцію. Донька зателефонувала мені. Я одразу туди на таксі, а вона бідненька тремтиться, зуби цокотять, слова не може сказати, коліна й руки в крові. Фух. А ліса витерла хустинку очі. Номери не запам'ятала дівчинка, не затримали їх. Доки писали протоколи, знайшли порожню і спальну вщент автівку уже в Новоайдарському районі, десь поблизу Смолянинового. Уявляєш, за півгодини після того, як Алла втекла, знайшли машину. Шкода, що ті гади встигли спалити її та знищити всі докази. Як зараз, Алла, уже нормально. Викликала швидко, приїхали, обробили рани, вкололи заспокійливе існодійне. Я її чаєм напоїла, вона й заснула. А мене саму так колотило, що й мені довелося робити укол. Аліса тяжко зітхнула. «Де твої чоловіки?» – спитала Настя. Іван Роззява забув вдома мобільник, а чоловік ще й досі в міліції. Я знаю, що ти хворієш, але я не могла бути вдома сама. «Пусте». «Не переймайся», – сказала Настя. Головне, що все обійшлося. Могло бути гірше. Я з розуму зійшла, якби з нею щось трапилося. «Вона ж зовсім дитина, лише шістнадцять років», – біткалася Аліса. «А що правоохоронці? Когось підозрюють?» «Мінти!» – гірко посміхнула жінка. «Впевнена, що нікого не знайдуть. Вони одразу почали закидати натяки щоб не писали заяви, мовляв, все ж обійшлося. До того ж мали викрасти не вашу доньку, але ж скоєно злочин. Вони повинні реагувати, обгорилась Настя. Вони багато чого повинні робити. Але ходять на роботу, щоб отримувати зарплату, зітхнула Аліса. Ото й уся їх робота. У нас уже давно міліції нема. Я в їхню кухню не входжу.